Ba, bai, justuki, bai, larraineko onpainako taula zuzendari eta aktore den miren e, tirapu, izan da greba digitalarekin bat egin duen sortzaietariko bat, eta bere eritziai asuna genuen gaur eta telefonaren bestaldean dugu kaixo, zermu duzongi? Bai, etxean -txe, e gozoan. Bai, bai. Zorionez gozoan, bai. <laughs> gozoan eta etxean. Zer, esan behar da, azken hilabete hauetan gaina iparralen gaindibilizarela, ezta? da? Bai, iparralen arrabatu duen duen asuntoak bai han ginen eh justo azken lanan bueno sortu eta prozesua bukatu ginun eta martxoan estrenatu ginu epilaytas lana uhum. eta bueno estrenatut handik eh lau egun bertan bera gelditu berri izango bai. Uh, bai ala eskatuta egoerak eta orain etxean zaitugu Nafarroan Bai, oida, naferra naho, bai, e, eta, bai. E, zergatik bat egin duzu greba digitala honekin? Egoera honek, kulturan e, lan egiten dugun e, egoera larritasuna azpimarratu du gehioa ez da. Egoera e, ez da oso, oso errazaguretzatze, bueno, azkenen babesik abe, delitzen gara, e, eman aliak bertan bera delitzen gara, bakigunola nola nola teako garen aurrera de lani lani txeko ze aukerak egiko ditugun bueno dena oso airean geldituta ez eta gure egoera bai prekarioa zen estaba o aina e, bueno ba larriago geratzen da ezta eta bueno importantea da guretzat gidea bueno eh ausnarketa bat planteatzen dugu ez kreba honekin nikusi importantea dena e, bueno azkenen genea e, kultural emaia sortzea, ez? E, da, e, gure helburua. Mhm. Eta egun hautan gainea kultura askotasoko kontsumitzen nahi da, e, digitalki eta bueno, eh ausnarketarako konbi da. Ausnarketarako eta eskaerak ere egiten dira, esan duzu ba estatuan bereziki kultura sektorea prekarietatean biziraun badu azken urte hauetan, orain ba, egoera are larriagoa dela, eh, badakigu iparraldean eh, aipatu izan dugu, ba, intermitenten estatutua bada, e, Espainiaren estatuan ez dago deuz. Hau da, ez baduzue ikusgarririk, ez duzue dirusarrerarik. Oida, oida, guaino e, ez hortzai asko eta asko gelitxua bidu sarregarik adek. Eta kagoin ungo babi saik ez. Eh? E, Historia da, claro, gainer emanaldiak berdan berabil dituzu zeikigun hortan, ero guk ez dakigu ezarenik ultatu al garen ezta ere ulza batea, ezta? Mm. Eh, gaina, e, bueno, jendearekin lan egiten guk publiko batekin edo ikastaroak ematen ditugunean, e, jende multza batekin lan egiten eta claro mucho, i e, no hice refresco tal den E, ez dakigu, orduan karaguk ez dakigun nola izango den gure laneako buelta, eh? edo ze haukerak ematen bizkigun estatuak edo ze, edo eragunde publikoek ze haukerak ematen bizkiguten ez da. Guain mm. dute, diru laguntza bat, e, bueno, atea dute, edo proposatzen dute, nafarrotik e, euskal erdegotik bezala, nafarrotik planteatzen dute, ba, bueno, e, bai, kultur-industria, e, industria kulturala laguntzeko edo autonomo laguntzeko, 2 e, milioi inguruko diru laguntza batatea dutela, edo, bueno, e, horrekin bado estu berdutela ez da mm. sektorea. Baina oieztai e, realitate batea egokitzen, nau da, baga de, e, nike bueno, lan, lan bate egin berdut denen, nau da, emanaldi bakoitzeko altan edo bajan ematen dutez, e, seguria sozialan Pero norbaite kontratatzen baina nau, ba, proiektu bateako kontratatzen, nau, bine, nike zakat garraita zun bat kontratu egiten, bai, nire, ni ez nau beti altan emal da. Da nire zalegin asko, sortzaile asko gaudegoera hortan, ez? Hor pasatzen dagoen, bertan bera behar ditu dien, e, manaliak bertan bera behar ditu dien, e, momentu honetan, guk ez dakagu ez, errez, ez dakagu niongo bau, ez dakagu hori, ez, iparralen da hon hori. Hor duan, gure ezkaera hori da ere, ez? Da, serie esateniate profesional, o sea, ziñe ja teñiate profesionala da dela, ez da. Enpresarioei eta autonomoei. Bero, adibidez de kolarrainez elkarte bat da eta, bueno, ba, ordun aforroko gobernuko begi ez ga profesionalak. Ordun babessoietatik kanpo gilditzen ga, ez. oso ongi da hori planteatzen dutena edo eskaintzen dutena baino ez da nahikoa. Eta nikua ez delako errealitate batea egupitzen. Bai, ulertu duanaren arabera, Eusko Jaurlaritzak edo, Nafarroako gobernuak eh, hartu dituzten azken eh, erabakien ondorioz, eh, diru laguntzak emanen dituzte bai, eh, kultur gintzako langilei soldata minimo bat segurtatuko die, baina profesionalei begira hau da, elkarte guztiak hortik kanpo geratzen zarete? bai hori da eta badaude e, euskal e, kulturgintzan e, lan e, ikararrisko lanak egiten dituzten elkarteaak baino elkartea izan da ba ezdia profesionaldezala eta Olartzen, orbol, mm. karo, eta, e, euskal kulturan eraguz lehilo izugarriz batia, esormen lagoratik biakantoratzen ditu uste, e, lan pilo bat egiten dute, o, e, lan asko altaratzen ditu uste, eta, eta oiek ez daun baina profesionalak. Mm. E, oiek, bueno, oso egoera, larrian usten dute kultur gintza, euskal mm. kultur gintza, ere ez, e, baina Bueno, da digu euskaraz, adiezkolarrainek euskaraz soilik egin e du eta laguntzak oraindik ere peskasagoak dira. Bere egoera oraindik ez saiagoa ikena taruan, bueno, aldarrikatzen duguna da hori, ez? E, alde batetik bai, egunde publikoei e, modelo aldaketa bat, modelo aldaketa bat. Indiarba, sortu beharba, edo adustu beharba, eta best, gero bestalde batetik bai ba, bueno, kulturtzalea denari ere, elkartasun pizkoa eta bi dazteko betamaten diogo ez, e, greba honekin. Bai, hildo hortatik beraz, eh, espero duzue, eh, ba, greba digitala honen bidez eh, hainbat helburu lortu alizatea, hau da, elkargune bat sortzea, eta modelo berri bat eskatzea, hau da, eh, ba, prekarioan den sektore honi, ba, beste oinarri bai. batzuk ematean, eskatzen jozu azkenean? Bai, hori da. E, da gero, azkenen sektore profesional bat bezala artea ez. Eta kultura azkenen herri bat oinarria unharria da. E, Baloratu behar da lan hau Baloratu behar ben dezala. Eta, ez ta egiten, ez? Eta malezenen, bueno, pues, kultura, ego ausgiakin edo elkartzena, eh, edo Aizialdiarekin. Bai, eh, barkatu bai, aizialdiarekin eh, eh lotzen da eta eh, ez da hola kultura ezbestekoa da. bai pentsatzen kritikoa lantseko, autonomia lantseko, eh, bueno, marguter, eh, beharrezkoa da. Eta ez da esta, esta valoratzen, eta sortzaileak ez da ere. Mm. Bon, hori eh, Modelak eta, bat, lanbidarekiko errespetu bizko batean, eta, bueno, eta, ja, eta, ba, bueno, e, publiko egitea zinden benentan gure egoera, ez? E, bueno, igual den jasko keztatik, e, baldin txatan lan enten dugun, eta nola da hor, sektoria guantolatuta, ez? Ba, miren, tirapunik uste egoeraren berri jaso dugula, eh, eta, ean, ba, greba digitalonek arrastu hauzen duen, eta, ondoko ba, lan hori ez, errazten dut da gogoetarako mai bat eta elkarlan bat edo osatuz. Eskerrik asko miren eh, galdera guzia eh, erantzuteagatik. erantzuteagatik. ba, zuei 1000 esker?